בעזרת השם יתברך ספר אלים לתרופה, המשך סיום הספר חוץ מההוספות, השמטה והפטירה של מוענת כפי שכתבו מצ'רין מההסתלקות שלו. השמטה זאת נמצאה בכתב יד של מוענת וחסר ההתחלה והחתימה. מה אומר, הדחקות והמרירות, העולם שנשמע עתה בעתים הללו, אי אפשר לבאר על הכתב, כי רב אמר. כי נגעת הנפש. כי כל אחד ואחד מלא איסורים ודחקות, ואין הוא יודע לתת עצות לנפשו. ואין אחד מאיתנו רוצה לתפוס אומנות אבותינו לצעוק אליו ידבח. כי בעוונותינו הרבים מתגברים המרירות והאיסורים כל כך חס ושלום, עד שאין יכולים אפילו לצעוק אליו ידבח. רק השם יטבח לבד ברוב החמה וירחם עלינו, ויאיר עינינו, וישמח ליבנו, ויחזירנו בתשובה שלמה לפניו, באופן שנזכה כולנו לראות בביאת הגואל במרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ערבי בני חביבי, אין בלשוני מילה לכתוב לך אתה, כי היום יצאתי מביתי ולא עלה על דעתי לכתוב לך אתה. אך מדי כותבי איזה דיבורים מועטים לבין אחי רבי איזנק נור יאיר, נזכרתי בעוצם תשוקתך לראות מכתביי. אמרתי לכתוב לך פריסת שלום. והנה צערי גדול מאוד ממה שלא היית בשמחה בהיותך בביתי. ולבך היה נשבר ביותר אשר היה קשה לי לסבול. אך אף על פי כן אני יודע ומאמין כי עדיין רחמי השם. כאן חסר. הוספה, מה שכתבו אנשי שלומנו מברסלב לעיר צ'רין מהסתלקות מאור עינינו, צדיק יסוד עולם, הורינו רבי נתן, זכר צדיק קדוש לברכה, שנסתלק בשנת תר"ה, יום ו', ערב שבת קודש, עשרה בטבת. ברוך השם, שנת תר"ה, בפרט קטן. מי שאמר לו למוד די, אומר די לצרותינו, המקום ינחמנו. הוי על שברנו, כי נשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה. כי ניטל מאיתנו ובחטאנו, הדר עוזנו, עטרת ראשנו, מחמד נפשנו. אדוננו מורנו ורבינו, הבינתן, זכר צדיק לברכה, הרינו כפרת משכבו. ביום ו' ערב שבת קודש עשרה בטבת, פרשת ויגש, שעה קודם כניסת שבת קודש. והתחלת חלישותו היה במוצאי שבת קודש פרשת מקץ. ובשבת הקודם הוא פרשת מקץ, כשנכנס לשלוש סודות לומר תורה, אלו הדיבורים היו התחלת התורה. אף על פי שזה חרפה לומר כי כל בעל דרשן אומר זה, אף על פי כן צריך לומר, ואמר בזה הלשון, תדעו שיגיעו להיות מת וגוסס, ויהיו מוכרחים לשכב כשהרגליים מול הדלת. ואמר זה במורא גדול. ואחר כך אמר התורה של ח'די רבי שמעון, מעניין עצות ואמונת חכמים, ומעניין להדפיס ספרים, ומעניין כשהנשמה עולה למעלה, עיקר שלמותה שתהיה למטה גם כן. ואחר כך היה בשמחה עד למאוד. ובליל שבת הנ"ל אמר תורה על המנורה ורקד בעצמו. באחר שהלך מהשולחן דיבר מעניין העבודה של יום הכיפורים. ורוצים מפיו הקדוש אש שלהבת ואמר העבודה וכו'. הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, עמד במקום שעמד ונכנס במקום שנכנס. ראה לפני מי אתה נכנס, אחת ואחת וכו'. והתלמיד חכם גדול מכהן גדול, כמו שכתוב יקריי מפנינים. וקודם לזה סיפר חלום, שהחלום הזה מרמז על הסתלקותו. ובמוצאי שבת קודש פרשת מקץ נכנס לשלוש סעודות ואמר תורה על פרשת מקץ. ובסוף התורה אמר פירוש על משנה עשה לך רב וקנה לך חבר. ואמר כך, עשה לך רב ואם אין אתה יודע מי הרב, וקנה לך חבר. פירוש, תתחבר את עצמך לקולמוס. ואמר בזה הלשון, צריכים להתקרב לרבי, וכשאין רבי, מתחברים לעט. ואחר כך אמר הבדלה בבכייה גדולה. ובאמצע הלילה נחלש עד למאוד, ובכל יום גברה חולשתו. וביום ב' בא אליו רבי זאב ליבורסקי, ודיבר עמו מניין ראש השנה של רבנו ז"ל. והזהיר מאוד נישא לאומן על ראש השנה. ובלילה, אור ליום ה', אחר תפילת רביעית, עמדנו לפניו. וגם רבי זאב הנ"ל בא גם כן ועמד מן הצד. ורבי דוד מטולצ'ין עמד לפני רבי זאב. ואמר אדוננו מורנו ורבנו לרבי דוד: אל תסתיר את וליל, תן לו ולו רק להביט בי. רבנו גם כן אמר לאחד, הבט בי זה יהיה עבורך טובה גדולה. וכך אמר, נהיה חייבים להתוועד. שאלו רב זאב וחאן, ענה לו מוארנת בעולם הבא. ואחר כך סיפר מעשה נורא מהספר שנשרף בעת שהיה רבנו ז"ל בלמברג, שכתב זה הספר בשלוש שעות ומחצה. ואחר כך יצאתי כמו מהעידרה. ואמר שזה סייעתא דשמיא, סיפרתי לכם מעשה זאת. ובלילה אמר חצות. ואחר חצות בערך שלושה שעות קודם או היום תפס קולמוס וכתב תורה על משנת משקין בית השלכין במועד. ואחר כך בא אליו רבי מאיר יהודה ואמר לו בזה הלשון, אפילו יהיה בעל עבירה גרוע ביותר. אם רק יחזיק את עצמו ברבנו, בוודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקון. וביום ד' עמדו לפניו כמה אנשי שלומנו, ואמר שהעיקר עסק שלכם יהיה להדפיס ספרים, יפוצו מעיינותיך החוצה. ודיבר מעניין ענבית נימין. ואור ליום ה', hey, שתי שעות קודם היום, בא אליו רבי מאיר יהודה, ורבי לבצי, ואמר, המלאך דומה בא אצל האדם ומבקע כרסו ומפילו על פניו ואמר אוי ובפרט כשיש רפואות בבטן זה אש להבה אך רבנו ז"ל בוודאי תקן הכל מעל פניו ובבוקר נחלש מאוד בשעת התפילה ובאה אליו הצדקת מרת אדל בת רבנו זיכרונו לברכה ואמרה למה תחרישו הלא צריכים להרבות בבכייה והוא זה הלא הסכים על זה, ואמר שיש לו שונאים גדולים, רק לימד אותנו איך להתפלל עבורו, שיאמרו בהתבודדות שימצא לו זכות, שכתב דברי אבינו ז"ל אותם וידא אותם, גם אתה רוצה להדפיס וכל חייכם תלוי בי. גם רבי צבי מטפליק בא אליו ושאל אותו אם כבר קיבל מעות מאדון, ואמר לו תן לי המעות שלך ואני אשמור לך המעות עד לעולם הבא. ואמר, אבותי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה. וציווה לו להרבות תהילים, יומרם כמו שיאמרם. ואור ליום ו' ערב שבת קודש, קרינו לפניו בית מעשיות מרבנו, מעשה א' וב'. וקודם אור היום ציווה להביא לו מים חמים, לעשות לו אמבטי. וקודם שהביאו לו אמבטי, דיבר הרבה כמעט כצוואה. וכך אמר, צריכים אתם להחזיק אתכם ביחד באהבה גדולה, ואתם אנשים כשרים, אלא שאתם שלמזלניקס. ואחר כך אמר פתאום לעולם, שלושה צרות היו בטבת, מהו הצרות, ולא זכרו. ואמר הוא בעצמו, בו מת עזרא הסופר, ונכתבה תורה יוונית, ונבקעה העיר, ושמח מלך בבל לירושלים. ואמר בזה הלשון, כשעזרא הסופר מסתלק, וטרפה פסול מתגבר, כמו שיש היום אלפים ורבבות טרפה פסול. אבל אני מקווה שדף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון לכל. נו, אני מזהיר אתכם שתדפיסו את הספרים שיפוצו ממנו לתך החוצה. שתהיו חזקים בכסף וברצון ובטרחה. ואמר לבנו רבי יצחק, אתה גם כן צריך ליתן תק רוב על כסף על זה. ואם לאו, תן שישים עובל כסף. גם אמר שיש עונשים קשים ומרים כמו שיש, ולבסוף חושקים לחלוק על רבי כזה. ובבוקר התלבש בציצית ותפילין, והתפלל בכל הכוחות, ואמר סליחות. ובשעת קריאת התורה בכה, ואחר כך למד וסיים השולחן ערוך הגדול. ואמרו לו שילמד בשולחן ערוך קטן. כי זה בשבילך אין כוח. אז הוא זצל אמר, אל תהיו כל כך נאמנים לי. ואמר תהילים. אחר כך אמר לנחמן בנויזר שייתן לו כל טוב. ולא ידע מה הוא רוצה. הוא פירש לו, תן לי התנ״ך, זהו כל טוב. אחר כך אמר שאם יבואו שני אנשים לפניו עם כינור וירקדו לפניו, בוודאי יחיו אותו. ואמר שלא ישתה עוד אפילו תה. ואחר שתי שעות אמר לבנו רבי יצחק, לך לבית וטול לי סוג מאכל, של שבת, רק שיהיה של שבת דייקה. וציווה להציע שולחן על כיסא דייקה. והוא בעצמו, זיכרונו לברכה, ישב על התיבה של נרות, ואכל כזית בדוחק גדול, ומעט רוטב ומעט צימס, תבשיל מגזע. אחר כך אמר המזון מותר לברך על המיטה הסמוכה. ובתוך ברכת המזון אמר, חמה, אני המשיך לנו קדושת ארץ ישראל. ואמר, לא היה בדעתי לאכול, אבל התהפכת צבי המחשבה. ואחר כך שלח אחר נרות, ואמר בזה הלשון, נר שבת ונר יום טוב ונר חנוכה הוא עניין אחד. ואמר שיש לו על, זה עניין, על עניין זה תילי תילין של הלכות, פלאי פלאות, רק אין לי כוח. אחר כך אמר להו נחמן מטולצ'ין פסוק זה, לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו, העיקר הוא התקשרות לצדיקים. אחר כך ציווה לכל אנשי שלומנו ללך למקווה. והלכנו למקווה, וכשבאנו מהמקווה התגברה החולת אדלמאוד. ובאת אליו הצדקת מרת אדל ושאלה אותו, נהיה אצלך גרוע יותר? וענה זה עם חסד גדול. אחר כך לא דיבר עמנו יותר, רק שמענו שאמר יברכך וברכת המפיל, וחנון המרבה לסלוח ומקדש השבת, וברוך אתה בקודש אחד. והעניין הנ"ל היה ערך אחד שעה וחצי. והסתלקותו היה ממש בנשיקת תכף אחר הדלקת נר של שבת קודש. הוא בא לקבורה במוצאי שבת קודש בכבוד גדול עד למאוד, אפילו מהכת המתנגדים. ותו אין להאריך בכתב, כי הרבה דברים בזה, אשר לא יספיקו כל אלי נוויות. נא ונא ידידנו אחינו, חזקו וימצאו להחזיק בית אדוננו מורנו ורבינו, וגם להזיל זהב מכסכם, להדפיס ספריו הקדושים, כי על זה אזהיר ביותר. השם ידבח ינחם אותנו, וישמח את לבבינו נשברה, כאשר אתם ידעתם, שכל רצונו וכוספו רק לשמוח בהשם ובתורתו הקדושה. ועוד דברי הכל אנשי שלומנו מברסלב, תר"ה לפרט קטן. תם ונשלם ספר עלים לתרופה.